Nagyvárad eleste Isten sírja reszket a szent honban. Éneklé hattyú vörös marti a krími háborúkor. A váradi várföldje ma is szent László király sírja. Van abban a földben, ha mindjárt csak egy morzsány is, az ő szent csontjaiból. Ez a föld, ez a szent sír is megereszkedett, 1660. augusztus 28-án. És azok az ércbokrok, a Váradi Vár udvarán, szent királyaink szobrai, Kiknek a népmondák annyiszor tulajdonítottak érzést és életet, Vajon nem döbbentek-e meg? Mi fog most nagyvárad elestével történni? A várbástyáinak veres cserepes két tornyán Egy-egy aranyos nagy kereszt ragyogott. A keresztek egykor Szent László székesegyháza két tornyának tetejében állottak, és csak később a székesegyház lebontása után jutottak a bástya tornyokra. A törököknek legelső dolgok most az volt, hogy köteleket akasztottak a keresztek nyakára, s lerántották őket a földporába. Ezután a szent királyok szobraira került a sor. Ma már hihetetlenül hangzik, de hát mégis megtörtént, hogy volt olyan idő nagyváradon is, mikor összetörték a szentek képeit, kihányták az oltárokat, lerombolták a szentegyházakat, de szent királyaink szobrait nem merte senki sem bántani. E szobrokat most a törökök darabokra törték. A vár két boltozott helyiségében lepecsételve ott maradt, mint láttuk, a könyv sajtó, és a káptalani levéltár. A könyvsajtó sikerült kihozni, de hát a levéltárral mi történt? Mint hogy a könyvsajtó Kolozsvárra került, sokáig azt hitték, hogy a levéltár is megvan valahol Erdélyben. És soká keresték előbb ott, azután másutt és mindenütt. Hány családunk jó s jövőjének záloga, Hány történelmi titoknak kulcsa rejlette levéltárban? Nem csak Nagyvárad, nem csak Bihar vármegye, hanem hazánk történetének is aranybányája lenne e levéltár. Példará az a kevés jegyzőkönyvi töredék, mely a nagyváradi isteni ítéletekről fennmaradt, de ez is csak azért maradt fenn, mert már előbb nyomtatásban megjelent. De amilyen levéltár nyomára a legbiztosabban vezethetett volna, jegyzőkönyveinek egyetlen egy darabja sem került elő addig, és nem is fog előkerülni. A janicsárok még aznap éjjelén, mikor a várba bementek, feltörték azt a boltot is, melyben a levéltár állott. Alibasa későn értesült róla, már nem segíthetett. Mindent felprédáltak vala. Szalárdi, siralmas krónikája 573. oldala mondja, hogy az ország levelei és a könyvnyomtatáshoz való eszközök két boltban voltak lepecsételve. Természetesen egyik boltban a levelek, másikban a könyvnyomtatás eszközei. Az 575. lap második kikezdésében említi, hogy a janicsárok minden helyet felvertek és felprédáltak, az egybolton kívül, melyben a tipográfia ahhoz tartozó eszközök és bibliai félnyomtatásban való exemplárok valának, melyek az egyboltot is még tőlük a nagy nehezen oltalmaztathatott meg. Az 580-as lap szintén második kikezdésében ismét szól az ország leveleiről s azoknak megmentéséről, de akkor szól, mikor Debrecen felé menve kiértek nagyvárat határából, s a levéltárt sorsára itt hagyva nem tudhatták, hogy ezt még ugyanazon éjszaka felprédálják. Így enyéztek el annak utolsó nyoma is, hogy itt hajdan szebb élet volt. Nem hirdette többé semmi, hogy itt egykor a vallás a hazafisággal, a tudomány a művészettel karöltve munkált, s nagyot és nemeset alkotott. Kinn a világban eleintén azt sem akarták hinni, hogy a török megmerje ostromolni nagyváradot. Mikor azután ostromolta, nem hitték, hogy akár egy évi viadallal bevehesse. Amikor pedig híre futott, hogy bevette, annak a hírnek sem hittek. A gráci udvarnál a magyarok koholmányának tartották, hogy ő felségét teljesítésére szorítsák vele. Grácba az első hír, melynek nem hittek, szeptember másodikán érkezett. De másnap megjött Szósöszt tábornok külön futára, s megerősítette az első hírt. Akkor egyszerre a kelletinél is hiszékenyebbek lettek. Már Bécs kapuinál látták a törököt. A hangulatot híven jellemzi a pármai követ jelentése, melyben egyebek között azt írta, Várad a törökök kezébe esett, ami annyit tesz, hogy a barbároknak megnyílt az út Magyarország, Morva, Szilézia és Lengyelország megrohanására. Később ez meg is történt, de egyelőre jóslatnak csak az első része teljesedett. Éppen úgy, amint azt Gróf csák István tárnokmester, aki 1662-ben halt meg, még augusztus 5-én grázva megírta. Ha vára elesik, írá egyebek közt, nem kell az után Ázsiából törököt várnunk romlásunkra, beérjük a budai és a váradi vezérek alatt lévő pogánysággal, és akkor elesik Erdély is a mi kegyelmes urunk, királyunk keresztény ligájától. A Tiszán túlvaló egész földet is ne tartsa ő felsége a magáénak, mert nem csak az fog a töröknek hódolni, hanem a tiszán innen való vármegyék is, legalább szepesig, nem sokára fejet hajtanak várathoz. Emlékezhetünk, hogy Alibasa először is a nagyváradiaknak azt a kérelmét tagadta meg, hogy nagyváradon kívül több várat vagy kastét nem fog elfoglalni. Nyilvánvaló volt, hogy miért. Nagyvárad vidékén, Belényes, Papmező, Petri Leny, Bél, Szalonta, sarkad, telegd, Solyomkő, Adorján, Pócsaj, Zsáka, Bajomvárait rendre elfoglalá, s még ki sem tavaszodott, már a vidék legjelentékenyebb erőssége szent jobb után is kinyújták ezét. Szent jobb, mint tudjuk, Bihar vármegye kereszténységének s ezzel művelődésének is bölcsője. Már Szent László király idejében nevezetes apátsági monostora volt, melyben Szent István első királyunknak romlatlan jobb kezét, ezt a drágan nemzeti kincset őrzötték. A monostoraink később várakká alakultak. Szent Jobbon is keletkezett vár, de nem a monostorból, mely fenn a hegyen állt, hanem lenn a völgyön, a Berettyó folyó kiöntései között, egy hátasabb helyen. Történetünk korábban a 17. század közepén a monostorból fenn a hegyen már csak a régi egyház állott, de a vár lenne a völgyön még megvolt egészen, sőt erősebben, mint valaha. Külső várát is téglafal kerítette négy nagy föld eltöltött bástjával, belső vára szintén erősen kerített, s négy szegletű volt szép úri házakkal, bástyákkal, tornyokkal, s a falakon tarackok, szakállosok, muskotéjok bőven. Csak elegendő oltalmazó nép nem volt benne, s ami volt is, nem ért egy hajítófát. A török is gyakorolta azt, amit ellenséges földön minden előnyomuló hadsereg megtesz, hogy eleintén nyájasan viselkedik, kivált a sokasággal, a pornéppel szemben. A nagyváradi törökök is ellenlátogattak a vidékre, s a tiltott ital élvezetek közben összebarátkoztak sok magyar, de még több oláparasztal. parasztal. Szent jóbor jó borterem, de tán egyéb is vonzotta oda a nagyváradi törököt. Kiki mentek oda is, s a város kocsmájában együtt mulattak a városbeliekkel. Később a mulatságra, kiki jött a várőrség egy-egy darabantja is, így folyt a nagy barátkozás, míg egyszer szándékosan vagy véletlenül verekedés lett belőle, s a várbeliek néhány törököt agyonvertek. Ezzel a kocka el volt vetve. Színán nagyváradi basa azonnal levelet íratott szent jobbra, s rettentő fenyegetések közt követelte a várat. Emellett olaj gyulai béget, néhány ezer magyar és oláparasztal, továbbá a janicsárok és lovasok seregével a vár megvételére küldte. Olaj, bég, mint a krónikás mondja, nagy hatható szívű, bátor, s magyarul is jól tudó ember volt. Bátorsággal szinte a vár kapuja elé ment, s nagy fenyegetéssel bekiáltott, hogy nyissák ki. A kocsmai hősöknek minden vitésségük odalett és szabad elmenetel kikötése mellett, 1661. február 21-én átadták a várat. De a török még szent jobbnál sem állapodott meg. Néhány hónap alatt Kraszna, Középszolnok, Belsőszolnok, Doboka, Unyadvármegyéket Nagyvárathoz iratta, s kit magának iratott, kit pasáknak, kit zámuraknak, azért, hogy éljenek belőle, sőt, a messzesen belül is foglalt. Csak az erősségek, Székelyhíd, Szatmár és a többi tartották még magukat. Ezt látva a felső Magyarország rendei méltán írhatták még az 1661. év folyamán első Lipó császár és királynak, hogyha nagyvárad még tovább is a török kezén lesz, nincs mód benne, hogy ők alatvalói maradhassanak. Ennél hihetetlenebbnek tartották eleintén várad elestének hírét, annál erősebben hitték később, hogy nagyvárad a töröknél sokáig nem marad. Ez időből származik egy magyar főúrnak, gróf Betlen Miklósnak az az ismeretes fogadalma, hogy a haját le nem vágatja, valamíg Isten váradot Erdélynek vissza nem adja. Erdének. De hát tehetette ekkor Erdély valamit, Nagyváradért. Zrínyi Miklós ekkor legműveltebb férfiainak egyike, egyaránt jeles költő, államférfi és hadvezér. Szeme éppen olyan éles, mint kardja. Nézzük csak, milyennek látta ő Erdély akkori állapotát. Ott, írja egyik 1658 december elején kelt levelében, a városok elpusztítvák, a templomok elárulvák, a fejedelem méltósága meggyalázva, A két rákóci, atya és fiú, Második György és első Ferenc, Letéve más két árnyék fejedelem, Előbb rédei, most barcsai helyökbe betéve, A nép rapságba hajtva. De ha Szeneka szerint, Még nem a legszerencsétlenebb az, Aki bajait meg tudja számlálni, Erdély bizonysággal a legszerencsétlenebb, mert nyomora megszámlálhatatlan, És sokat mondólag Még hozzáteszi. Van, aki akarna segíteni, Csak tudna, van, aki tudna, Csak akarna, De aki akarna is, tudna is, Nincsen senki, Sőt, még többet mondok. Van, aki e nem búsul, Aki a hajó farán ül, Nem bánja, ha a hajó orrán ülő, Aki gyűlöl, Elmerül, nem bántja, ha elvész is, csak előbb a másik vesszen el. Van, aki a tűzvészben gyönyörködik, hogy melegethessék nála. És e szomorú levél kelte óta a helyzet még súlyosbodott. Nagyvárad elesett. A két fejedelemhez egy harmadik is járult, kemény János, a török meg folytatta hódításait. Minden oda mutatott, hogy Erdében nem tűr meg többé magyar fejedelmet, hanem török Begler bégséget alakít belőle. Ekkor kemény János fejedelem a hagyományos erdélyi politikához folyamodott, Bécsben keresett segítséget. Monte Kukkoli császári hadvezér mintegy nyi sereggel meg is indult erdély felé, de Kolozsvárról minden ütközet nélkül visszatért. Időközben ugyanis a török apafi Mihályt fejedelemmé tette, s kukkolinak állítólag olyan utasítása volt, hogy csak akkor bocsátkozzék harcba, ha a török magyar fejedelmet nem akarna megtűrni erdében. Ezzel úgy kemény János, mint nagyvárad, saját sorsára maradt. Amaz, elesett, ennek meg a szabadulásra minden reménye elveszett. Slow. Előtt tovább mennénk s felkeresnők nagyváradnak elköltözött szerte bújdosó lakosait, meg kell itt emlékeznünk Rákóczi Lászlóról. Ide tartozik az ő alakja nagyváradnak e korabelli szomorú történetébe. Nagyvárad szerencsétlensége nélkül nem omlott volna ki az ő vére, ő nélküle szegényebb lenne nagyvárad múltja egy fényes alakkal. Mert mindig igaz marad, hogy a szerencsétlenség Mennél nagyobb, Annál fogékonyabbá teszi a lelket, És szüli az eposzok A legendák hőseit. A rákóciak közül Az első fejedelem Zsigmond három fiú gyermeket Hagyott maga után. Ezek legöregebbje György is csak tizennégy éves volt. Az árvákat mostoha anyjuk, Borbála nevelte fel. Buzgó katolikus nő volt, Leánya ma Telegdi Mihálynak, ki politikai elvei miatt birtokáról a nagyvárad melléki telegről menekülni kényszerítetvén, számüzetésben fejezte be életét. Teleki Borbála maga magtalan volt, annál gyengédebb anyai szeretettel karolta szívéhez a reálmaradt tárvákat, kivált a legkisebbet, pált. És itt megtörtént, mint a szintén árván maradt Pázmány Péternél és annyi másnál, hogy a mostoha anya egyszers, mint hitbeli apostolan lőn a gyermeknek. Rákóczi Zsigmond fejedelem protestáns volt, fiait is azoknak kereszteltette, de Pál mostoha anyja mellett visszatért őseinek hitére katolikus lett. György a későbbi fejedelem protestáns maradt. Ők ketten közbülső testvérök, Zsigmond korán elhalván, lőnek azután tovább terjesztői nemzetségük két ágának, György a protestánsnak, Pál a katolikusnak. De csalódnék, jegyzi meg az egyik írunk, ki azt hinné, hogy Rákóczi Pál az ő nemzetsége fejedelmi ágának vallásbeli különbség miatt ellensége vagy éppen megrontója lett. A gyapói utódok pesgő ereiben volt a telivérnek egy erősebb lüktetése is, mely a haza, a nemzetség és a családiság érdekében dobogott. Azon elvitázhatatlan rokon is, melyet Pázmány Péter érsek Rákóczi György fejedelem iránt tanúsított, egyik közvetítője Rákóci Pál volt. A két rákóci testvér, György és Pál, ismét egy-egy fiút hagyott maga után. Amaz szintén Györgyöt, a későbbi fejedelmet, ez pedig Lászlót. Rákóczi László, mikor fejedelmi unokatestvére György nagyváradon meghalt, nagyvárad pedig a török hatalmába került, 24 éves fiatalember volt, gazdag, sárosi főispán, boldog férj és két kis leánynak atja. Nem mióta nagyvárad a kereszténység, és a magyarság végvára, amint Rákóczi László is hitte, az ő unokatestvérének, györgy fejedelemnek hibája miatt elveszett, azóta sem rang, sem gazdagság, sem boldog családi élet többé ki nem elégítették. Az ország legfelsőbb határ szélén zborón lakott, de lelke a távoli Kárpátok aljáról is ide járt, a sebeskőrös tájaira, Tűnődve a gyászon, mely családját, s a kereszténységet érte, s várva az órát, melyben várad megszabadul. De ez az óra isett. Már négy év telt el, s várad megszabadításáért még mindig nem történt semmi, s a politikai körülmények alakulása azt mutatta, hogy országosan nem is fog történni. Ez időben már megjelent, s közkézen forgott Zrényi Miklós, a költő, szigeti veszedelme, a keresztény hit, s a magyar hazaszeretetnek ez az eposza. Nincs ennek semmi köze a pogány mitológia isteneivel, már ihletét is Magyarország védasszonyától kéri. Isten keze igazgat benne mindent. A török foglalást is úgy tünteti fel, mint Isten látogatását, de csak azért, hogy a magyar felébredjen. Rákóczi László első volt, aki felébredt. A szigetvári vértanúk fenséges példája felkelté lelkében, s megérlelte azt az elhatározást, hogy megszabadítja védszentjének, Szent László királynak városát, vagy meghalérette. Szövetkezett néhány lelkes főúrral. Köztök volt a gróf Károlyak egyik őse, István is. De nem az, aki később Zentánál esett el, s kinek elestét egy kalandor merűen felhasználta. Rákóczi László és társai azután a szatmári őrségből magokhoz vettek, kétszáz önkénytest, s minnyájan parasztruhába öltözködve megindultak várat felé. A tervük az volt, hogy meglepetéssel kerítik hatalmukba a várat. Nyaktörő, de nem éppen szokatlan fogás a hadviselés történetében, kivált nálunk magyaroknál. Korunkban is megtörtént, vagy 33 vilmos huszár egy ködös márciusi napon bevágtatott egy felvidéki városba, ahol egy ellenséges hadtest tanyázott, és az első meglepetése közben le is fegyverezte. Rákóczi László, 1663. augusztus 12-e óta már özvegy volt, de két kis leányának atyátlan-anyátlan árvassága sem tartotta őt vissza vakmerő vállalatától. Május 27-én, 1664-ben Nagyváradon a Pünkösdi nagyvásár állott. Török, görög kereskedők s vidéki parasztok sokan jöttek rája. Rákóczi László és társa ezt az alkalmat használták fel, a városba vezető különböző utakon a vásárra menők közé vegyültek, s más-más kapun el is értek szerencsésen a vár előtti piacra. Itt azonban, mielőtt valamely kedvező alkalmat bevárhattak volna, már lárma esett, s a törökök fegyvert ragadtak. Gondolkozásra nem volt idő. Rögtön vagy előre kellett törni vagy vissza. Rákóczi az elsőt választá. Csapatával megindult a vár hídja felé, Maga előtt vágva űzve a törököket, Hogy hátukon ő is bejusson a várba. Már közel járt a kapuhoz. Ekkor egy lövés dördült el, ső ő összerogy, Lelkét Gábriel arkangyal, Földről felemeli, Gyönyörű szárnyával. Társai közöl vele együtt Mint egy negyvenen estek el. A többiek részint fogságba jutottak, Részint elmenekültek. A megmenekülteknek sikerült a vásárról némi zsákmányt és több török rabot is magokkal kihozniuk. De nagyvárad, rab maradt, s a pár hét múlva megkötött vasvári béke hosszú időre tartóssá tette rabsága láncait. Mikoron János király halála után Budapest polgárai látták, hogy városukat Szolimán császár, a nagy protektor elfoglalja, szétfutottak. Sokan közöllök, leginkább iparosok, kereskedők, Nagyváradra menekültek, s itten találtak új hazát. Hasonló sors jutott 1660-ban Nagyvárad polgárainak, s köztök az egykori budapesti menekültek maradékainak. A városból már a törökök közeledésére szétfutottak a lakosok, akik pedig a várba menekültek, ennek átadásakor azok is, mint láttuk, elbújdosának. A törökök tehát úgy a város, mint a vár ürese hagyott épületeiben háziúrak módjára azonnal meg is telepettek. De hát az elbújdosottakat merre veti a sors szele? Mi lesz belőlük? Alibasa, mint emlékezhetünk rá, békességes elvonulást ígért a váradi őrségnek, ebben szavát tartotta. A várkapujától a város azon kapujáig, mely a Párizs patakánál állott, a török gyalogságot állította fel két sorjával, a város kapujától pedig Szejdi basa sátoráig, mely a váradi határ szélén Püspöki mellett volt felvonva, a lovashadak képeztek sorfalat. Mert Szejdi basa ugyanaz, ki az ostrom előtt jó szívvel volt a nagyváradiakhoz, s levelet is adott nekik, most kirendelve hat ezer lovassal a nagyváradiak kíséretére. Az így felállított seregek között kezdték meg a várbeliek kivonulásukat. Alibasa a vezérekkel, basákkal, bégekkel a vár előtt való színből nézte őket, és nem hitt szemeinek, ami kevés számukat látta. Erősen gyanakodott, hogy az őrség nagyobb része valamely titkos úton előre kiszökött. A török tábor pedig megháborodék, hogy így maroknyi nép miatt annyi baja vesződése s halottja lőn a mozormányi nemzetségnek. A nagyváradiak pedig a török sereg között nagy bánattal, szomorú szívvel mendegélvén csak nagy kétséggel hiszik vala, hogy életben kikísértessenek Debrecenbe. Aznap, augusztus 28-án nem bocsátották őket tovább püspökinél, és ott az ellenség torkában egy felette aggodalmas éjszakának nézte eléje. Szejdi, hozzátehetjük, a jó Szejdi megszánta szegényeket, sátorába hívatta Balogmátét a kapitányt, és még néhány főbb emberrel nála megjelent, nagy vidámon látta őket. Elmondá, hogy ő maga lesz kísérőjök, hogy reggelre kelve vigyázzanak a jeladásra, mert jókor kell indulniuk. Majd Tisza Istvánhoz fordulva enyelegve köszöné meg néki, hogy jég helyett úgymond oly sűrű ágyúgolyókat küldött ki eléje. Abban a korban ugyanis nagyon kedvelték a jégbehűtött italokat, s mikor Tisza István temesvárott Alibasánál járt követségben, Szejdi felkérte őt, hogy küldene neki jeget nagyváradról, ahol úgy látszik nem voltak annak szűkében. Erre célzott most Szejdi, s mint látjuk, minden nehéztelés nélkül. Sőt, fülök hallatára még arról is intézkedett, hogy ha valaki, akár török, akár tatár, az éjjel a váradiakat bántaná, csak mindjárt ölnék meg. Erre a szegény hazátlanok, vagy mint akkor nevezték bujdosók, valamennyire megbátorodtak, másnap nyugodtan folytatták útjukat. Harmadnap, augusztus 30-án elértek Debrecenbe. Velük a városba csak maga Szejdi ment be, de táborából csak egynek is a bemenetelt meg nem engedte emberséges viselkedésért most harmadfél száz év után is tiszteletemlékének. A Debrecenbe költözöttek, nem voltak sokan, s azok is szegények. Az őrségből csak háromszáz fegyver fogható maradt. Asszonyok, gyermekek legfeljebb kétszer annyian lehettek. Mindössze 200 szekér vitte őket, és sebesültjeik is valának, kik közöl többen, mint ráciános. Török István, s két ravazdi Debrecenben haltak meg. Szerencsétlenségökkel pedig éppen nem rontották meg a alföldi város szerencséjét. Debrecen, mely 1564-ben leégett, nagy templomát 1628-ig még befedni sem tudta, s ekkor is csak fejedelmi segítséggel. Ekorban kezdett emelkedni. A nagyváradi menekültek, mint egy beléje vitték a régi nagyváradot. Bihar vármegyének sőt, az egész túlnak úgy politikai, mint kereskedelmi és közművelődési súlypontja, mely eddig nagyváradra esett, most Debrecenbe billent át. Ide gyűlt ezentúl, mint azelőtt nagyváradra a magyarság, ide az ipar, ide a tudományszomjas fiatalság, Felvirágoztatva szerencsésen a várost, s főképpen annak főiskoláját, hogy sok-sok idő múlva egy helyett két derékvárosa legyen egyszerre e vidéknek. mikoron a közeledésének hírére nagyvárad lakosai közöl csak kevesen zárkóznak vala be a várba, legnagyobb részök pedig elmenekül. Az egykorú író megjegyzi, hogy ilyen ez a nép, elejétől fogva a szabad élethez szokott. Csak ugyan, a magyar sohasem szeretett várfalak közé bújni, ha már verekednie kellett, mindig szívesebben tette azt síkon, nyílt mezőn. Míg oly apró városaink is, mint Ruszt, kis sziben, bástyákkal vették magokat körül, magyar városaink bármé nagyok voltak, kerítetlenül vagy legfeljebb körülárkolva állottak. El is pusztultak számtalanszor, de hát, mint említők, a szabad élethez voltak szokva. Ez a szokás vitte el a nagyváradiak legnagyobb részét is szülővárosukból. Azt hitték, hogy mint már annyiszor, most is, pár hét, vagy legfeljebb pár hónap múlva ismét visszatérnek. Hogy még poraik sem fognak nyugodni atyáik temetőhelyén, azt meg sem álmodták. Pedig úgy lett. 1664-ig szerte széjjel rokonok, ismerősök körében húzták meg Ekkor Ekkora vasvári béke, mely húsz évre szólt, s nagyváradot a török birtokában hagyta, Hosszú időre elvevé minden reményüket a visszatérhetésre. Látták, hogy új otthon után kell nézni ők. Folyamodtak tehát az erdélyi rendekhez, kik a következő 1665. évben Bés és torda városok uratlan puszta telkein telepítették meg őket. Elengedték nekik a tized fizetést, s hogy annál hamarabb összeszedhessék magokat, az első három évben a hadiszolgálatot is. De nem csak Dísen, Stordán, másutt is mindenfelé sok volt akkor az uratlan pusztatelek. Erdély urai örömes befogadták ezekre úgy a földművelő, mint az iparos vagy fegyverviselő népet. Uzoni Béldi Pál 1672-ben a karánsebes felől menekülőknek a legkecsegtetőbb feltételek alatt ígér jó helyeket. A földművelők csak tizedet adnak, A kézművesek semmi céhtől nem fügnek, Az úr ők egyelme jószágában. Akik pedig lovok hátán szolgálnak, Paraszti jobbátsággal nem erőltetnek, De mindenik posztó, köntöst viseljen, Csizmában járjon, jó fegyvert és lovat tartson. Íj feltételek mellett a nagyváradiak másutt is megtelepedtek, bár nem olyan számosan, egy-egy helyen, mint Désen és Tordán. De nem csak Nagyvárad városa esett ki Biharvár megye közepéből. Azok az úri udvarházak, kastélyok, mik Nagyvárad környékén a XVI. századbeli olasz utazónak is feltűntek, szintén üresen maradtak. A nemesség, mint már Szalárdi is írja, sehol házánál jószágában meg nem maradhatna a töröktől, ki szatmárra, ki nagybányára, vagy még tovább mára marosba menekült. Sokan Erdélybe vették magokat, odament ugrai györgy és Gerge is. Az ugraiak, Biharvár vármegye előkelő földesurainak sorába tartoztak. Ugrai György egyebek közt bírta egy részét, mező telegnek is, melyet a török szintén elfoglalt. De a mi parasztságunk éppoly körül tekintő, mint tudó volt mindig. Tudta, hogy igazi földes úrra szükséget lát, azt is tudta, hogy még visszajöhet. Ugrainak mezőtelegdi jobbágyai tehát követséget küldének hozzája, hogy mindenekről s esztendőnként való tartozásokról Ugrai György véget érjenek és megalkudjanak, és így magyar földes is bátorságosabban nyughassanak. Meg is alkuttak olyat énképpen, hogy összes tartozásaik fejében évenként 18 egész tallérokat és egy jó öreg bőrt beszolgáltatnak ő és maradékainak valahol ott lesznek és találtathatnak felkeresvén ő kegyelmét. Ugrai György ekkor 1670-ben családjával együtt Kolozsvárot volt, de még tíz évi bújdosás után is bizonytalan jövőnek nézeléje, ki tudja, hol lesz csak egy év múlva is. Otthon telekden bizonyosan nem. Azért mondják az utolsó szavak, valahol ott lesznek ő és maradéki, felkeresik ők egyelmét. Testvére Gergely még messzebbre szakadt. 1672-ben Gyulafehér volt, mint a méltóságos úr tekintetes nemzetes uzoni béldi pál uram, egyik jámbor szolgája. Ilyen sorsa volt akkor vármegye többi nemesi családainak is. És a kibújdosott nemzetséggel elköltöztek a vármegye urai, vagy amint ma mondjuk, a közigazgatási tisztviselők is. Haller Gábor főispán erdébe Balázsfalvi ószágára vonult. Eszlári Boldvai Márton az első alispán húzt várába, Rédei Lászlóhoz menekült. A másod alispán Károly Mihály eltűnik nyomtalanul. Váradi Incédi Mihály táblabíró enyeden telepedett meg. Tisza István kővári kapitány lett. Valamennyi ők helyzetét megvilágítja Boldvai Mártonnak a volt alispánnak levele, melyet 1664-ben az erdélyi fejedelemhez intézett. Hogy édes hazám, erdély legyen koporsóm, így ír, az én annyi bújdosásomban is tovább, messzire nem mentem. Már most kell utolsó vénségemben számkivetésre mennem. Ezután elmondván élete folyását így szól. Jó vitéz fiammal és öcsémmel csak kezöket fogva mentem be váradba, Ahol ezek megsebesültek, S azután váraddal mindenünk elveszett. Az én hazámért vénységemben kell bujdosónak lennem, Édes hazám túl búcsút vennem, Idegenek közé mennem. Így a vármegyei élet megszűnt, A török pedig nem gondolt a közigazgatással. Rövid időn el is szaporodtak a szegény legények, Akkori nevökön rabok, veszélyeztetve mindenütt a személyi és vagyonbiztonságot. A bajon a vármegye távol levő úrai igyekeztek segíteni. Felhatalmazták a parasztságot, hogy fegyvert hordozhasson, hogy mint azelőtt a nemesek, úgy most ők magok közöl tizedeseket, hadnagyokat, kapitányokat válasszon. Így keletkezett azután az úgynevezett Vármegye. Paraszthadnagyokkal, kapitánnyal, kik közfelkelést is rendeztek. vármegye, a büszke oligarchák, a borzák, a csákiak, toldiak, telegdiek, pázmányok, bocskaiak, rákóciak, rédeiek, kornisok vármegyéje, paraszt vármegyelet. Hát a nép mivé lett a török hódoltságban? Alibasa, amint emlékezhetünk rá, szabad birtoklást ígért, Mindazoknak, kik a kivonuló váradi őrségből ott maradnak, Valamint azoknak is, kik már elmenekültek, ha visszatérnek. Akadtak-e ilyenek? Kétség kívül. Egyiket vagy másikat, ha egyéb nem, hát a szülőföld iránti szeretet ott marasztotta, vagy visszahozta. A törökök eleintén tűrhetően bántak velük, de éreztették, hogy nem hisznek nekik, s végre is kiüldözték őket. Helyökbe azután, mint később meglátandjuk, rácok telepettek, rácnak nevezték pedig akkor nem csak a szerbeket, hanem azon görög-keleti vallásúakat is, kiknek egyházi nyelvök rác volt. Ha a törökökön áll, nem bántak volna különben a vidéki parasztsággal sem, de enélkül már meg nem élhettek. Annál szívesebben szökött volna meg ezt tőlök, kivált elejéntén, de a jobb a földhöz volt kötve. Később már belétörődött sorsába, mert a szolgaságnak soha sincs nemesítő hatása. Népünk pedig a török hódoltsággal valóságos rabszolgaságba jutott. Ennek jellemzéséül álljon itt néhány vonás, egykorú tudósítók feljegyzéseiből. A török, ahová a lábát betette, ott nem volt az az eszköz vagy képzelhető ürügy, mit fel nem használt volna a zsarolásra s az iszlám terjesztésére. A nagyvárathoz hódoltatott községek közt nem volt egy sem, melynek adaját évről évre, tízszer is fejjebb nem emelték volna. És mennyiféle adó volt? Török császár adaja, minden gazdától öt forint, 46 pénz, basa élése, tizenöt forint. Ezüst pénz, szénapénz, fa pénz, 5 -5 fél forint. Emellett a portapénz, mezei, kerti veteményekből tized, örökös gyalog vagy szekeres szolgálat, utazó török urak tartása. Arról nem is szólunk, hogy a magyar földesúr szintén megvárta, s elvette a magáét, sőt, ahol lehetett, a magyar király vagy az erdélyi fejedelem adaját is behajtották. Ennyi zsarulás után nem csoda, hogy a falvak napról napra jobban pusztultak, s ahol azelőtt 16 20 falu volt, ott ugyanannyi ember sem maradt. A keresztény templomokat a török elvette, de ahol meghagyta is, eltiltotta a harangozást, az énekes vagy éppen nyilvános isteni tiszteletet. Templomot építtetni vagy csak ki is javítani engedély nélkül nem volt szabad, de az engedélynek nagy ára volt, a tilalom megtörésének még nagyobb. Egy harangozó csupán azért, hogy a templom ajtajának zárjá, engedél nélkül javítatta ki, hat forint bírságot fizetett. Ha valaki, akár tréfából, akár a török biztatására fejére tette a turbánt, nem maradt más választása, mint a halál, vagy áttérés az iszlámra. Arra a kérdésre, hogy igazi-e a török proféta tanítása, akár igenlő, akár tagadó volt a felelet, szintén nem maradt más választás. És milyen volt a vagyon és személybiztosság? Hát még az igazság szolgáltatás. Beültek a szegény ember házába, Megették, megitták mindenét, Hozzá még a vendégi jognál fogva, Ajándékképpen elvitték, Amit szemük szájuk megkívánt, S a gazda tiltakozott, elverték, még jó, ha meg nem ölték. Kifogták a barmot a zekéből, Elhajtották a nyájat, Skocsist, juhást vérébe fagyva hagyták ott. Ha törökölte meg a keresztényt, a vérdíjat még akkor is a keresztényekkel fizették meg. A török az sérthetetlen volt, még kárt sem valhatott. Kabai Márton, várad mellett nagyűrögi protestáns pap pénzt vett fel kölcsön, két töröktől, azután eltűnt anélkül, hogy tartozását megfizette volna. Ekkora Dervis Mahumed Váradi Basa Nógrádi Mátyás szuperintendenst, továbbá Zoványi János Bihari Esperestet és Csékei Miklós tordai tiszteletest addig zaklatta, míg a néhány forint tartozásért 370 allért ki nem csikart tőlük. De nagyobb ennél, hogy nem volt oly gaztett, amit pénzen vagy az iszlámra térés árán meg lehetett volna váltani. Ha a keresztény nő csak egy almát fogadott is el egy töröktől, vagy ha a török azt erősíti a bíró előtt, hogy megöli magát, ha ez vagy az a nő az övé nem lesz, a kádi odaítélte neki. Az egyszer nekítélt nőt pedig, ha az megszökött tőle, megölhette, török szokás szerint zsákba varratta és vízbe vetette. A hódulatlan részeken a keresztény nők elrablása volt, de a behódolt falvakból is elvitte a török azt a leányt, asszonyt vagy fiút, aki neki megtetszett. A Janicsárok keletkezésének története ismeretes. Nagyváradon is voltak már a török uralom korában magyar tanuló ifjak, kik a török vallásra tértek, mondja egy alább idézendő török irat, de mi tudjuk, hogy miféle áttérés volt ez. Íj viszonyok közt azután természetes, hogy népünk ruházata, beszéde nagyon megváltozott. Zöld vagy világos kék színű ruhát viselni nem volt szabad, az ilyet az utcán is letépték az emberek testéről. A beszédben mondhatni már minden harmadik szó török volt, erre nézve egy azon korabeli levél mutatványt is közöl. Nagyvárad bástyáinak régi, szép magyar neveit is török nevekkel cserélték fel, s már a nép is ezeket használta. De legszomorúbb volt népünk erkölcsi érzékének meggyengülése. A lányok szüleiket, az asszonyok férjeiket ok nélkül is odahagyták, s a törökökhöz adták magukat. Igaz, hogy voltak egri nők, valamint nagyváradiak is, kik inkább választák a halált, mint a törököt, népköltészetünknek is van egy balladája, melyben a szultánnak eligért magyar leány meghalbánatában, De ezek nem a hódolt részek levegőjében nevelkedtek fel. Itt az egészséges fejlődésnek nem voltak meg a feltételei. Hideg volt itt és setét, mint az éjszaki sarkok fél éves éjszakáin.